Elánius náhle pocítil, jak se mu po páteři rozlévá chlad. Jenže každý rozumný člověk, který by se za takových okolností zachránil, by okamžitě opustil zemi, ne? Vlci ho hledali, teď jinak na něj neměl nijak hlídné vzpomínky a jestli Elánius správně odhadl krále, pak i trpaslíci budou připraveni vytáhnout v pravou chvíli ze šuplíku nějakou tu temnou pomstu. Potíž byla v tom, že když jste si v mysli vytvořili obraz rozumného člověka a pokusili se ho stotožnit s postavou Wolfganga, zjistili jste, že to prostě nejde, protože nemají jediný styčný bod. Existuje jedno staré přísloví, které říká Pes se vrací ke svým zvratkům, hlupák ke své hlouposti. Tak a to bylo přesně to, co popisovalo Wolfganga. Elánius vstal a opatrně se rozhlédl kolem dokola. Nikde nikdo. Hlavní branou z ulice sem doléhaly zvuky, smích, cinkot postrojů, cinkot lopaty odebírající v noci napadlý sníh. Pomalu se přesunul do budovy. Se zády obrácenými ke stěně došel opatrně ke schodišti. Cestou nahlížel do každých dveří. Přeběhl rozlehlou halu, cestou se vrhl kotoulem vpřed, překulil se přes jedno rameno a přikrčený se zastavil u protější stěny. Stalo se něco, pane? Zeptala se pleskot, která ho pozorovala z ochozu nad schody. <těký> Neviděla jste něco neobvyklého? Zeptal se Elánius a nesoustředěně se oprašoval. A uvědomuji si, že mluvíme o domě, v němž žije Igor. Mohl byste mi nějak napovědět, pane Wolfgang sakru, Ale ten je přece mrtev, pane, nebo ne? Není mrtvý dost. Hmm, a co byste chtěl, abych udělala? Kde je navážka? Ležtí si helmu, pane, odpověděla Pleskot na pokraji paniky. Proč na to plít časem právě teď? No, přece, protože máme během deseti minut vyrazit na korunovaci, pane. Aha, ano. Lady byla mi řekla, abych vás našla velmi distinguovaným tónem hlasu, pane. V tom okamžiku zaduněl chodbami hlas Lady Sibily. Co mi, pojď sem. Týmhle, informovala Elánias naživě pleskot. Elánius se přesunul do ložnice. byla na sobě měla jiné modré šaty, na hlavě čelenku a na tváři rozhodný výraz. To bude nějaká sláva, co? řekl Elánius. Myslel jsem si, že kdybych si vzal čistou košili. tvoje úřední uniforma je v oblékárně. Včera to byl hrozně dlouhý a těžký den si bylo, a tak jdeme na korunovaci, Samueli Elánie. To není oblek neformální. Běž a rychle se obleč. A to včetně... A nerada bych ti to připomínala podruhé, helmice z pery. Ale ty rudé přiléhavé podvlékačky, ne. Ty rudé přiléhavé spotky bez diskuze. Vždyť jsou jen ke kolenům. Zazvoním na Igora, aby ti pomohl s oblékáním. To už na tom budu muset být hodně špatně, až se nedokážu natáhnout vlastní kalhoty má drahá. Ne, díky. Elánius se spěšně oblékal a přitom napínal sluch, aby zaslechl jakýkoliv nesprávný zvuk. Třeba za skřípění. Konec konců, tohle byla alespoň uniforma hlídky, i když k ní patřili střevíce se sponami. Ale také meč. Vévodská uniforma meč nedovolovala, což Elániovi vždycky připadalo neobyčejně hloupé. Vévodou se stal člověk za to, že byl dokonalým válečníkem, a pak vám nedali nic, čím byste mohli bojovat. Zložnice se ozvalo za zvonění skla, a Lady Sibylla byla překvapena, když viděla, jak tam v zápětí vrazil její manžel staseným mečem. Upustilo se z zátku skliničky s voňovkou sami. Co je tu s tebou? Dokonce i Angu říká, Žije pravděpodobně na celé kilometry odsud a rozhodněné ve stavu, kdyby mohl dělat potíže. Proč si tak nervózní? Elánius vrátil meč do pochvy a pokusil se uvolnit. Protože náš Wolfgang je prostě šílený, má drahá. Já podobné týpky znám. Každý normální člověk, který by dostal takový výprask, by se tiše odplížil pryč. Nebo by měl alespoň dost rozumu na to, aby zůstal ležet? Ale občas se najde takový, který se nevzdá. 60-kilový trpaslíci, kteří se pokoušejí hlavou porazit na vážku. Malí grázlíci bantamové váhy, kteří rozbijou láhev v obar a pokusí se zaútočit na pět policajtů najednou. Víš co myslím? Hlupáci, kteří budou bojovat ještě dlouho po tom, co už toho měli dávno nechat. Jediný způsob, jak je vyřadit z boje, je vyřadit je na dobro. Myslím, že ten typ znám, přikývla Lady Sibela s ironií, která samu Elániovi většinou docházela až o nějaký ten den později. Pak mu sebrala nějaké smítko z pláště. On se vrátí, cítím to v kostech. Sami? Ano, mohl bys mi věnovat alespoň několik minut pozornosti. Wolfgang anguin problém, ne tvůj. Opravdu bych si s tebou potřebovala několik minut v klidu promluvit, aniž bys mi přitom odbíhal honit vlkodlaky. Řekla to, jako kdyby to byla drobná vada charakteru, jako třeba vezouvat si boty na místě, kde oni ostatní zakopávají. No, poslyš to, oni honí mě. Ale vždycky se najde nějaký mrtvý nebo někdo, kdo tě chce zabít, ale já o to přece nežádám, drahá. my? budu mít děťátku. Elánius měla hlavu plnou vlkodlaků a jeho běžný manželský okruh už se chystal použít klasickou odpověď jistě drahá nebo něco jako, když se ti ta barva líbí, nebo seženu někoho, kdo to dá do pořádku. Naštěstí měl jeho mozek vlastní put sebezáchovy a protože si nepřál být uložen v hlavě, kterou její majitel odkládá vedle lampičky na noční stolek, přepsal mu byly na slova doběla rozpáleným drátem na vnitřní stranu víček a těše se vytratil. Proto se jako odpověď ozvalo zmatené... Cože? A jak? No, docela obyčejně, alespoň doufám. Elánius si sedl na pelest postele. Ale ne teď hned. Tak o tom velmi pochybuju. Ale paní Obsáhlová říká, že je to naprosto jistý a ta dělá porodní bábu už 30 let. Aha! Některé z mozkových funkcí se začaly dostávat do normálu. Dobře, to je skvělé. Asi to bude chvilku trvat, než si na to zvykneš. Asi ano, rozářila se další mozková dráha. Ale všechno bude v pořádku, že? Co myslíš? No, už si přece jen trochu, totiž nejsi, ale... Se Sami. Naše rodina rodila děti proto, aby mohly rodit děti. Je to aristokratická tradice. Samozřejmě, že všechno bude v pořádku. – Aha, výborně. Elánius seděl a upíral nevidoucí zrak před sebe. Měl pocit, že jeho hlava je obravské nekonečné moře, které náhle rozdělil prorok. Tam, kde měla být rozbouřená, spěchající hladina, byl jen holý písek a nějaká ta zmítající se rybka. Za to na každé straně se tyčily obrovské příkré vlny, které hrozily tím, že se každou chvilku zřítí a zaplaví města na stovky kilometrů kolem. Někde dole zacinkalo další sklo. Sami, Igor pravděpodobně něco upustil. To je všechno. Rozbil asi lahiv. Ozvalo se ošklivé zavrčení a náhle přerušený výkřik. Elánios vyskočil z postele. Zamkni za mnou dveře a přistrč k ním postel. Pak se na okamžik zastavil na Prahu. A nenamáhej se přitom, dodal a vyrazil ke schodišti. Napříč halou klusal Wolfgang. Tentokrát byl jiný. Z hlavy, která byla stále ještě lidská, mu trčely vlčí uši. Vlasy se mu rozrostly do skutečné hřívy. Na kůži mu vyrážely ostrůvky srsti a většina z nich byla postříkána krví. Zbytek těla bylo těžké rozhodnout, co to je. Jedna ruka se pokoušela být tlapou. Elánius sáhl po meči a vzpomněl si, že ho odložil na postel. Prohrabával horečně kapsy. Věděl, že je tam ta druhá věc. Vzpomněl si, jak ji sebral z stolku. Prsty se mu sevřely na policejním odznaku. Pozvedl jej před sebe. Stůj! Na zákona! Wolfgang na něj upřel oči, z něž jedno žlutě plálo. Druhé bylo ošklivě zhmožděné. Nastár civilizovaný! Pačkej na mě, ano? Vrhl se do chodby vedoucí k pokoji, kde ležel Karotka. Elánius se ho pokusil dohonit a stačil zahlédnout, jak prsty ukončené drápy uchopily kliku dveří a vytrhly je z rámu. Karotka se natahoval pro svůj meč. A pak najednou Wolfgang odletěl zpět, když do něj plnou silou narazila Angua. Proletěly zmy zpět do chodby, změnily se v pohybující se kouli srsti, zubů a drápů. Když vlkodlak bojuje s vlkodlakem, snaží se těžit ze své proměnlivosti. Je to věčný boj o to dostat se do situace, kde ruce zvítězí nad tlapami. Tělesné podoby žijí vlastním životem a v některých okamžicích může být jejich nezávislost velmi nebezpečná. Podmíněný reflex například vlkodlaka nutí skočit po všem, co se hýbe, ale to není ta nejsprávnější akce, když je to kulatý váleček s hořícím doutnákem. Mozek musí bojovat o kontrolu s vlastním tělem a to zase o přežití. Smíchejte to všechno dohromady a dostanete hluk, jako kdyby bojovala čtyři zvířata, propletená v chlupaté kouly nenávisti. A jako když si každé z nich ještě přivedlo několik přátel. A ti se navzájem nenávidí. Na Elánia padl stín, který ho přinutil se otočit. Navážka v zářící zbroji právě zvedal mírotvůrce k rameni. Seržanté! – Ne, vždyť zasáhnete i Angu. – Žádný problém, Sire. Vždyť všichni říkají, že je to nezabije, takže jediný, co potom musíme udělat, je vybrat ty správný kousky, co patřej Wolfgangovi, počkat, až se začnou dávat dohromady a pak ho pořádně vzít přes hlavu, nebo jestli vystřelíte tady vevnitř, budou jeho kousky promíchané s našimi kousky a všechno to bude hodně nadrobno. Dej tu zatracenou věc pryč. Jak si Elánius všiml, nedokázal Wolfgang svou podobu dobře kontrolovat. Nedokázal se změnit v celého vlka ani v celého člověka a Angua se snažila toho co nejvíce využít. Uhýbala, uskakovala, kousala. Ale i kdyby ho dokázala přemoci na okamžik, nedokázala se ho zbavit na dobro. Pane, Elánie! To byla pleskod řička, která na něj naléhavě mávala schodby vedoucí ke kuchyni. Měl byste sem raději zajít! Tvář měla bílou jako křída. Elánius strčil do navážky. Kdyby se náhodou oddělili, prostě ho chytni a drž a snaž se ho udržet v klidu. Na podlaze v kuchyni ležel Igor a kolem něj střepy skla. Wolfgang se na něj musel vrhnout ze zálohy a vylil si svou neustálou zuřivost na bezmocné oběti. Sešívaný muž krvácel a s rozhozenými končetinami vypadal jako hadrový panák, kterým někdo udeřil o stěnu. Páne! Nemůžete pro něj něco udělat, Pleskot? Nevěděla bych, bude začít, pane! Pane, budete si pamatovat, co vám teď řeknu? No jistě, co pak? Musíte mě ulhočit dolů do mrazáku a vzkažte Igorovi. K kterému Igorovi? K kterémukoliv Igorovi. Moje srdce už to má za sebou, ale moje játra jsou jako čerstvě vyražená. Mince tomu řekněte. A mému mozku není nic, co by nespravil jeden nebo dva blesky. Igor, ať si vezme, Mou pravou ruku má už na ní zákazníka. Moje střeva by taky měla ještě nějaký ten čas vydržet. Levé oko už není nic moc, ale nějakému chudákovi by se ještě mohlo hodit. Pravé koleno je skoro nové a starý pán Procházka by jistě ocenil můj kyčelní kloub. Tomu řekněte Igorovi. Budete si to pamatovat? Ano, ano, doufám. Dobrá, nezapomeňte. Co je doma, to se počítá. Igorova hlava klesla na zem. Je mrtvý, pane! Ale bude zase brzy při životě a postaví se na něčí nohy, pomyslel si Elánius. Neřekl to nahlas, protože pleskot byla poněkud citlivé povahy. Místo toho řekl, Mohla byste ho nějak dostat do toho jeho mrazáku? Podle zvuků bych řekl, že Angua vyhrává. Rozeběhl se zpět do haly. Byla zničená. Právě když tam dorazil, podařilo se Anguji sevřít Wolfgangovi krk do ohbí ruky a pak mu hlavou udeřit o dřevem obložený pilíř. Wolfgang se zapotácel a Angua se otočila a jediným kopancem mu podrazila nohy. To jsem ji naučil já, pomyslel si Elánius, když její bratr těžce dopadl na podlahu. Některé z těch ošklivých triků, no to jsou pouliční triky, jaké se užívají Frank Morporku. Jenže Wolfgang se vymrštil jako gumová koule a saltem se jí přemetl přes hlavu. Ten skok ho přenesl k hlavnímu vchodu. Vyrazil vstupní dveře jediným úderem a vyskočil na ulici. A bylo povšem. Místnost plná trasek, zvenčí sem zalétal sníh a na podlaze vzlikající angua. Zvedl ji. Krvácela na několika místech. To byla Elániova prozatímní diagnóza, protože v těchto dnech nebylo zvykem prohlížet podrobně a zblízka nahé mladé ženy. No tak, už je to v pořádku. Je pryč, dodával, protože něco říci musel. To není v pořádku. Na nějakou dobu se někam ukryje a pak se vrátí. Znám ho. Nezáleží na tom, kam odjedeme. Viděl jste ho? Půjde v našich stopách, bude nás sledovat a nakonec karotku zabije. A proč? Protože karotka je můj. Po schodech dolů spěchala Sibila a nesla Elániu v samostříl. Uch, vy moje malá chudinku, pojďte rychle, najdeme něco, co byste si hodila pře sebe. Sami, nemůžeš s tím něco dělat? Elánius na ně mlčky zíral. V Sibylině výrazu bylo zabudováno nezvratné přesvědčení, že s tím něco udělat může. Před hodinou snídal. Před deseti minutami si oblékal tuhle pitomou uniformu. Ve skutečném pokoji a v přítomnosti své ženy. To bylo ještě ve skutečném světě se skutečnou budoucností. A najednou se vrátila temnota postříkaná rudou nenávistí. A jestli se jí vzdá, pak prohrál. To řvalo to zvíře v jeho nitru, ale on věděl, že Wolfgang je horší zvíře. Elánius věděl, že nemá tu praxi, tu bezmyšlenkovitou nutkavou zlobu a špatnost, dříve či později, že mu začne normálně fungovat mozek a ten ho nakonec zabije. Poslyš, ozval se najednou jeho mozek. Co kdybys to zkusil tak, že bys nejdřív začal používat mě? Obrátil se k Sibyle. Ano, přikývl pomalu. Ano, myslím, že bych s tím mohl něco udělat. Oheň a stříbro, říkal si v duchu. Tedy stříbro je v Eberwaldu nedostatkové zboží. Mám jít s vámi, zajímal se navážka, který v podobných případech velmi rychle chápal, o co jde. Ne, myslím, myslím, že bych ho chtěl zatknout. Nechci začít válku. Každopádně bude lepší, když zůstanete tady pro případ, že by se vrátil. Ale mohl byste mi půjčit svůj kapesní nůž. Elánius našel v jedné z otevřených beden prostěradla a utrhl si dlouhý kus látky. Pak si vzal s rukou své ženy samostříl. Podívej, teď spáchal zločin v Ank Morporku, řekl. To znamená, že patří mně. Sami, nejsme, ale víš, každý mi připomínal, že nejsme v Ank Morporku, slyšel jsem to tak často, že jsem tomu sám uvěřil. Jenže tahle budova to je Ang Morpork. a právě teď, potěškal samostřil. jsem já spravedlnost. Co my? Ano, drahá. Znám tenhle tvůj pohled. Dej pozor, abys nikomu neublížil, ano? Neměj strach, drahá. V tomto případě jsem civilizovaný. Venku na ulici narazil na chomáč trpaslíků. Obklopovali dalšího trpaslíka, který ležel na sněhu v kaluži krve. Kudy? zeptal se Elánius a pokud nerozuměli jeho slovům, rozhodně rozuměli otázce. Několik z nich ukázalo jedním směrem ulicí. Elánius vykročil. Samostříl založil do ohybu levé ruky a zapálil si tenký doutník. Tak tomuhle rozuměl. Nikdy se příliš nesmířil s politikou, kde dobré a špatné byly očividně jen dva způsoby, jak se dívat na jednu a tu též věc. Tak to alespoň popisovali lidé, kteří pro Elánia stáli na té špatné straně. Bylo to všechno dost složité a když to bylo složité, znamenalo to, že se vás někdo pokouší oklamat. Jenže na ulici, když člověk sledoval horkou stopu, bylo všechno jasné. Na konci pronásledování musí někdo zůstat stát na vlastních nohou a jediné, co bylo třeba udělat, bylo soustředit se, abyste to byli vy. Na rohu ulice ležel převrácený vůz a na zemi klečel kočí a choval na klíně hlavu koně, kterému někdo rozpáral břicho. Kudy? Muž ukázal rukou. Další ulice byla širší, byl v ní hustší provoz a mezi lidmi tam projížděla celá řada elegantních kočárů. No samozřejmě, korunovat se. Jenže ta náležela do světa vévody angského a ten tady momentálně nebyl. Teď tady byl jen Samuel Elánius, který neměl korunovat se právě v lásce. Od někud zepředu se ozvaly výkřiky a většina lidí najednou směřovala proti Elániovi, takže vypadal jako loso stáhnoucí proti proudu. Ulice ústila do velkého náměstí. Lidé se dávali do běhu, což signalizovalo Elániovi, že stále míří správným směrem. Bylo jasné, že Wolfganga najde na místě, kde se nikdo jiný nebude chtít zdržovat. Koutkem oka zahlédl na jedné straně nějaký pohyb a kolem proběhl oddíl městské stráže. Vojáci najednou zastavili. Jeden z nich se vrátil. Byl to tetínek. Prohlédl si Elánia od hlavy k patě. Mám vám poděkovat za včerejší noc? Na tváři měl několik čerstvých jezev, ale ty už se hojily. Musíme dostat toho Igora, musí jet s námi, připomněl si Elánius. Ano, přikývil, špatné kousky a dobré kousky. Takže už víte, co se stane, když se člověk postaví vlkodlakovi? Elánius otevřel ústa, aby řekl, to je uniforma kapitána nebo divadelní kostým, ale zarazil se včas. Ne, to je to, co se stane hlupákovi, který se postaví vlkodlakovi bez krytých zad a dostatečné palebné síly. Je mi to líto, ale to je lekce, kterou si musí odbít každý z nás. Čest a bezúhonost jsou velmi chatrnou zbrojí. Tetínek zrudl. Co tady děláte? zeptal se. Náš chlupatý přítel právě zavraždil někoho na vyslanectví, což znamená, ano, ano, u zemí Angmorporku, ale tady už není Angmorpork, tady jsem policista, já jsem právě na horké stopě, kapitáne. Vidím, že ten výraz znáte. Já, já, to není ten případ. Není. Každý policajt zná pravidla horké stopy. Když jste na horké stopě, můžete překročit i cizí hranici. Jistě, pak až bude pachatel dopaden, dojde třeba k výměně oficiálních protestů nebo námitek, ale to můžeme vyřídit později. Mám v úmyslu zatknout ho sám pro zločin, který spáchal dnes. Jste příliš mladý na to, abyste zemřel. A kromě toho já ho viděl první. Něco vám řeknu. Až zabije mě, můžete si to zkusit vy. Není to fér? Podíval se tetínkovi do očí. A teď mi ustupte z cesty. Víte, že vás mohu dát uvěznit? Asi ano, ale až dosud jsem vás považoval za inteligentního muže. Tetínek přikývil a dokázal, že se Elánius nemýlil. Dobrá, jak vám můžeme pomoci? Tím, že se mi nebudete plést do cesty. A kdyby to náhodou nevyšlo, se mé ostatky. Když Elánius vykročil, cítil tetinku v pohled v týle. Uprostřed náměstí stála socha. Znázorňovala pátého elefanta. Jakýsi prasterý umělec se pokusil zachytit v bronzu a kameni onen okamžik, kdy ono alegorické zvíře přihřmělo z výšiny nebes a přineslo tak celé zemi její neslíchané minerální bohatství okolo stály idealizované a podsadité postavy trpaslíků a lidí, svírajících kladiva a meče a zaujímajících zvznešené pózy. Pravděpodobně představovali pravdu, průmysl, spravedlnost a matčiny doma pečené koláče a kdo ví, co ještě, ale je pravda, že Elánius se náhle cítil velmi daleko od domova, v té zemi, kde, jak se zdálo, si nikdo netroufl vytvořit jediné grafity na veřejné sochy. Na tam ležel muž a vedle něj klečela žena. Zvedla k Elániovi oči plné slzí a řekla něco v jíbrvalčtině. Jediné, co mohl udělat, bylo kývnout. Z úkrytu mezi sochami se najednou vynařil Wolfgang, vrhl se velkým skokem dolů a přistál několik metrů od Elánia. Pane civilizovaný, přišel jste na další kolo. Vidíte tuhle placku? Je opravdu docela maličká. Ale vidíte ji? Jasně, vidím ten váš malý odznáček. Wolfgang začal pomalu postupovat šikmo ku předu. Ruce měl volně svěšené podél boku. A jsem ozbrojen. Slyšel jste mě, když jsem říkal, že jsem ozbrojen? Tím bytomým samostřílem. Ale slyšel jste, jak říkám, že jsem ozbrojen? Ano. Opakoval Elánius nahlas a obrátil se tváří k pohybujícímu se vlkodlakovi. Zadýmal ze svého doutníku, až konec pod popelem rudě zažhnul. Ano, to je to, čemu říkáte civilizovaně. Elánius se usmál. Ano, tak to děláme my. Způsob, jakým to dělám já, je lepší. Takže tímto vás zatýkám. Pojďte se mnou, nedělejte obtíže a já vás svážu a předám do rukou toho, čemu vy tady říkáte spravedlnost. Uvědomuju si, že by to jinak mohlo být složité. ha, ha ten váš Ankmarparský smysl, Prahomar. Jistě, teď už si každou chvilku spustím kalhoty. Takže vy se odmítáte vzdát? Bráníte se zatčení? K čemu ty, pýtome otázky? Wolfgang teď skoro tančil. Bráníte se zatčení? Ale samozřejmě, jistě že, skvělý vtip. Tak se na mě naposled usmějte. Elánius odhodil samostříl stranou a spod pláště vytáhl štíhlý válec. Byl vyroben z lepenky a na jednom konci ukončen ostrým kuželem. Hlaupí! straj!" Vykřikl Wolfgang a zautočil. Možná! Neunavoval se mířením. Tyhle věci nikdy nebyly ani přesné, ani příliš rychlé. Elánius prostě vytáhl z úst doutník a když se k němu Wolfgang rozeběhl, přitiskl rozpálený konec ke kratičkému doutnáku. Trubka sebou trhla, když z ní vyletěla vlastní světlice, která pomalým letem putovala ku předu a nechávala za sebou kouřovou spirálu. Zdálo se, že je to ta nejhloupější zbraň hned po oštěpu z čokolády. Wolfgang před letící střelou poskakoval sem a tam, posmíval se a když mu prolétala kousek nad hlavou, elegantně vyskočil a zachytil ji do zubů. V tom světlice vybuchla. V světlice jsou vyrobeny tak, aby je bylo vidět na 30 kilometrů. I se zavřenýma očima viděl Elánius rudý záblesk. Když se tělo přestalo koulet, rozhlédl se Elánius po náměstí. Lidé vyhlíželi z kočáru. V davu se rozhostilo hrobové ticho. Byla to chvíle, kdy mohl říct si spoustu věcí. A máš to ty, skurvisinu, mohla být jedna z nich nebo mohl prohlásit vítej do civilizace. Nebylo by ani od věci, kdyby řekl a teď se tomu zasměj, nebo by použil třeba jen krátké chytej. On však neřekl nic, protože kdyby byl něco takového řekl, věděl by, že právě spáchal vraždu. Obrátil se, hodil si prázdnou lepenkovou rouru přes rameno a zamumlal, Čert, aby to vzal. V takových chvílích svůj abstinentismus snášel velmi těžce. Tetínek ho očekával. Neříkejte raději nic, než abyste řekl něco nesprávného, prohlásil Elánius, aniž zmírnil krok. Raději ne. Já myslel, že tyhle věci létají strašně rychle. Vybral jsem z toho větší část prachové nálože, vysvětloval Elánius, vyhodil přitom do výšky vážku v kapesní nůž a zase ho chytil. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Slyšel jsem, jak jste ho varval, že jste ozbrojený. Slyšel jsem, jak se dvakrát odmítl dát zatknout. Slyšel jsem všechno, co jste chtěl, abych slyšel. Dobrá, samozřejmě možná, že ten zákon neznal. Ale jděte... No, já taky nevěděl, že je v místních krajích legální pronásledovat nějakého chudáka napříč krajem a pak ho prostě roztrháte. víte, ale to stejně nikoho nezastavilo. Elánius potřásl hlavou. A nevrhajte na mě tenhle ublížený pohled. Ano, teď klidně můžete říci, že jsem to udělal špatně, že jsem to měl celé provést jinak. Takové věci se potom snadno říkají. Možná, že bych sám řekl něco takového. Sám pro sebe si pomyslel. Skoro každou noc, když se vzbudím a v duchu si připomenu ty šílené oči. Jenže i vy jste ho chtěl zastavit stejně jako já. Ale ano, chtěl jste. Ale nedokázal jste to, protože jste k tomu neměl prostředky. A já to dokázal, protože jsem je měl. A vy si teď můžete dopřát ten přepich mě soudit, protože jste stále naživu. A to je celá pravda. Nezdá se vám, že jste měl štěstí? Dav před Elániem se rozděloval. Slyšel kolem sebe šepot. Na druhé straně, řekl tetínek nepřítomně, jako kdyby neslyšel, co Elánio zprávě řekl, vždyť vy jste tu věc vystřelil vlastně jen proto, abyste ho... – No cože? Nemohl jste přece vědět, že se automaticky pokusí tu výbušninu chytit, řekl tetínek a Elánius měl dojem, že se pro vás prodlužuje. – To, že má vlkodlak jisté psí vlastnosti, nemohlo napadnout člověka z velkého města. Elánius mu pohlížel chvíli do očí a pak ho poklepal po rameni. Té myšlenky se držte. Vykročil na další cestu, ale v té chvíli vedle něj zastavil kočár. Zastavil bez jediného zvuku, neklepla ani podkova, necinkali postroje, přiblížil se tak těši, že Elánios vyděšeně uskočil stranou. Koně byly černí a v hlavách měli černé chocholy. Kočár byl vlastně pohřební vůz, jehož tradiční dlouhá okna byla zasklena tmavým kouřovým sklem. Na kozlíku nikdo neseděl, opratě byly jednoduše přivázány k mosaznému opěradlu kozlíku. Dvířka se otevřela. Z vozu se vyklonila postava v závoji. Vaše excelence, dovolíte, abych vás odvezla zpět na vyslanectví? Vypadáte velmi unaveně. – Ne, děkuji vám, odpověděl Elánius zachmuřeně. – Omlouvám se za to, že se musela zase volit tu fádní černou, řekla Lady Margolota. – Ale při takovéto příležitosti se te od člověka čeká. Elánius vyskočil na stupátko a nastoupil do vozu s rychlostí diktovanou vstekem. – Vysvětlete mi, zavrčel a zamávalý pod nosem prstem, jak může někdo plavat vzhůru proti vodopádu? Byl jsem ochoten uvěřit o tom mizerovi čemukoliv, ale něco takového nemohl dokázat ani on. A to je rozhodně hádanka, odpověděla upírka chladně, když se vůz bezkočího znovu rozjel ku předu. A co takhle nad lidské síly? A teď je vyřízen a to též vlastně platí o upírech, co? Ráda bych se myslela, že to bude požehnání pro celou zem. Lady Margolota se pohodlně opřela. Její krysa s mašličkou kolem krku pozorovala Elánia ze svého růžového polštářku pohledem plným podezření. Wolfgang byl sadistický vrah. nevydařené dítě, které děsilo dokonce svou vlastní rodinu. Delfína, omlouvám se, Angua, se teď konečně uklidní. Je to velmi chytrá mladá dáma. Ostatně to jsem si o ní myslela vždycky. To, že odsud odešla, bylo to nejlepší, co v životě udělala. Okolní temnota teď nebude tak hrůzostrešná. Svět bude mnohem lepší místo. A já vám naservíroval Ibrwald? Nebuďte hloupí. Ibrwald je obrovský. Tohle je jen jedna jeho malá část a ta se teď bude měnit. Byl jste jako závan svěžího vzduchu. Lady Margolota vytáhla z kabelky dlouhou špičku, nasadila do ní černou cigaretu a zapálila si. Stejně jako vy jsem našla určitou útěchu v jiném hříchu. To je černé skopání. Tenhle tabák se pěstuje v naprosté samotě, ochutnejte. V případě potřeby tím můžete impregnovat střechy. Myslím, že Igor si vyrábí doutníky takže si roluje listy na stehnech. No, každopádně na něčích stehnech. Samozřejmě je mi baronky líto. Pro vlkodlaka to musí být velmi těžké, když si uvědomí, že vychovala obludu. Co se týče barona, tomu stačí dát kost a on si s ní vyhraje celé hodiny a bude šťastný jako štěně. Dejte na Angu pozor. Šťastná rodinka nepatří u nemrtvých k nejoblíbenějším hrám. To vy jste mu pomohla se vrátit. Stejně jako jste pomohla mně. On by se byl stejně vrátil, i když asi později. Vrátil by se tehdy, když už byste ho třeba nečekali. Stopoval by Angu jako rosomák. Myslím si, že je moc dobře, že ta věc skončila. Závojem kouře na Elánia vrhla obdivný pohled. Když se rozlobíte, jste skutečně dobrý vaše vznešenosti a dokážete si svůj hněv uschovat pro tu správnou chvíli. Nemohla jste přece vědět, že ho porazím. Nechala jste mě tam venku ve sněhu. Neměl jsem jedinou zbráně. Havelok na by do Ibrvaldu neposlal žádného hlupáka. Musím říci, že rozhodně nejste hloupý. Elániovy oči se zúžily. Potkala jste ho, že? Ano. A naučila ho všechno, co zná, že? Vyfoukla kouš nosními dírkami a vrhla na něj zářivý úsměv. Promiňte, vy si vážně myslíte, že já učila jeho? Můj drahý pane, pokud jde o to, co z tohohle všeho mám já, Přiznám, že se mi bude o něco lépe dýchat. Budu mít o něco větší vliv. Politika je mnohem zajímavější než krev vaše vznešenosti a taky mnohem zábavnější. Varujte se reformovaných upírů, pane. Touha pokrvy je pouze touha a při troše péče a opatrnosti se dá odvést někam jinam. I bude potřebovat politiky. Aha, už jsme tady, dodala, i když Elanius by byl přísahal, že ani nestačila pohled k oknu. Dvířka se otevřela. Jestli je tady ještě můj Igor, řekněte mu, že ho čekám v dolním městě. Bylo to velké potěšení se s vámi znovu sejít. Jsem si jista, že se opět setkáme. A vyřiďte mé nejupřímnější pozdravy lordu Vetinarimu dvířka za Elániem se zavřela. Kočár se rozjel. Tiše sám pro sebe zaklel. Vstupní hala vyslanectví byla plná Igorů. Několik z nich se při pohledu na něj dotklo na pozdrav svých ofin nebo přesněji řečeno švů na čele. Nosili těžké kovové schránky různých velikostí, na nich se tvořily ledové krystalky. Co se děje? To je Igorův pohřeb? Pak mu to došlo. Och, bohové, to je dělení. Každý kousek na památku? Tak nějak, by se to dalo říct, páne, tak nějak. Ale my si myslíme, že ukládat těhla do země je hrozné plítvání a vezměte si ty červy a bůh ví co? Poklepal na cínovou krabici, kterou nesl pod paží. Takhle bude za chvilku prakticky celý naživu. Reinkarnace podle předem určeného plánu, co? Velmi zábavné, páne. Ale je fakticky úžasné, co všechno lidé potřebují. Srdce, játra, ruce. Vedeme si seznam akutních případů. Už zítra ráno bude na světě zhase o několik šťastných lidí víc, páne a tyhle části na těch velmi šťastných lidech. Správně, báne, vidím, že máte hlavu na správném místě a jednoho dne bude mít nějaká ubohá duše ošklivý úraz hlavy a znovu poklepal na ojiněnou zinkovou krabici a co je doma, to se počítá. Ale teď už musím jít, páne, strašně moc práce, znáte to. To si dovedu představit, zabručil Elánius. Pomyslel si sekera mých prapředků. Ty kousky se neustále obměňují, ale je to pořád Igor. – Jsou to opravdu velmi nesobečtí lidé, pane, řekla Pleskot, když se poslední Igor odšoural. – Vykonávají mnoho užitečné práce. Podívejte, vzali si dokonce jeho oblečení a boty, protože se mohou někomu hodit. – Já vím, já vím, jenže… – Vím, co si myslíte, pane. Všichni jsou v salonu. Lady Sibela říkala, že se vrátíte. Říkala, že každý, kdo má v očích takový pohled, se musí vrátit. Pojedeme všichni na korunovaci, takže se s tím musíme smířit. Tohle jsou šaty, které budete mít na sobě, Pleskot? Ano, pane, ale jsou to jen obyčejné trpasličí šaty, kalhoty a tak dál. To je pravda, pane. Ale si byla říkala, že máte nějaké nádherné zelené šaty a přilbu z pery. Mám, pane, můžete si oblécit, co chcete, víte to, že? Ano, pane, ale já si pak vzpomněla na cákreš. Taky jsem pozorovala krále, když s vámi hovořil a vím, že si mohu oblécit, co budu chtít, pane. V tom je to? Ale nemusím si vzít ani ty šaty a neměla bych si je brát, protože ostatní si nepřejí, abych si je brala. A kromě toho vypadám v nich jako nějaký pitomý salát. Tak to už je na mě trochu příliš složité, Pleskot. To bude asi tím, že je to spíš trpasličí věc, pane. Elánius otevřel dveře do salonu. Je konec, oznámil. Ublížil jsi někomu jinému? Jen Wolfgangovi. Vrátí se, zavrtěla hlavou Angua. Nevrátí. Zabil jste ho? Ne, vyřídil. Vidím, že už jste na nohou, kapitáne. Karotka poněkud neohrabaně vstal a zasalutoval. Promiňte, že jsem vám moc nepomáhal, pane. Vybral jste si prostě na poctivý boj nevhodnou chvíli. Je vám dobře natolik, abyste mohli jít s námi? Emno, eh, mysleli jsme s Anguou, že bychom zůstali tady, pokud by vám to nevadilo, pane. Rádi bychom si několik věcí promysleli a hm, taky udělali. Byla to první korunovace, které se Elánius zúčastnil očekával, že to bude mnohem podivnější, obklopené slávou. Místo tohoto bylo nudné, ale byla to alespoň nuda obrovská, nuda destilovaná a zušlechtěná během tisíců let, až se rozvinula do úctyhodné záře, stejně jako by zářila i obyčejná hlína, kdybyste ji leštili dost dlouho. Byla to jednoduše řečeno nuda vykovaná do tvaru a lesku velkého obřadu. Byl to také čas, který kladl velké nároky na kapacitu průměrného močového měchýře. Množství trpaslíků předčítalo kusy z pradávných svitků. Bylo to něco, co znělo jako výňatky ze ságy koboldů a Elanius zoufale přemýšlel, jestli to náhodou není další opera. Naštěstí to za pouhou hodinu skončilo. Pak četli jiní trpaslíci z jiných svitků. V jednom okamžiku dostal král, který stál osamocen uprostřed sálu ve světle svíček, kožený sáček, malou hornickou sekerku a velký rubín. Elánius nepochopil, co to má znamenat, ale podle zvuků, které vydávali trpaslíci, bylo jasné, že každý z těchto předmětů měl pro tisíci hlavý zástup v jeskyně veliký a uspokojivý význam. Tisíci hlaví dav? Ne. V té jeskyně musely být desetitisíce trpaslíků, pomyslel si. Obrovské stěny jeskyně, každá římsa, každý výklenek, to všechno bylo plné trpaslíků. Možná, že jich bylo sto tisíc. A on, Elánius, stál v první řadě. Nikdo neřekl ani slovo. Jejich čtveřici sem prostě a jednoduše doprovodili a nechali je tady stát, i když mumlání kolem stojících dávalo tušit, že navášková přítomnost budí více než průměrnou pozornost. Všude okolo nich stáli starší, bohatě odění trpaslíci s dlouhými plnovousy. Zdálo se, že tady někdo někoho něco učí. Elánios přemýšlel, komu je tahle lekce určena. Nakonec byl přinesen mazanec, malý a nevýrazný, ale přesto nesený 24 trpaslíky na rozměrných nosítkách. Se zbožnou úctou byl pak položen na královský stolec. Elánius cítil změnu v ovzduší obrovské jeskyně a znovu si pomyslel, neexistují kouzlavy chudáci, neexistuje ani historie. Vsadil bych svůj plat, že ta zatracená věc byla odlita z gumové formy a vznikla ve stejné nádrži jako trvanlivé ochranné prostředky značky Primeros. Tady máte tu svoji proslulou svatou relikvii. Další čtení tentokrát mnohem kratší. Pak se část paslíků stáhla od středu jeskyně ke stěnám, jak to jen šlo, a zanechala krále osamělého a drobného, skoro jako mazanec sám. Rozlížel se kolem, a přestože bylo pochopitelně nemožné, aby v šeru a v mnohohlavém zástupu zahlédl Elánia, zdálo se, že jeho pohled na vteřinu spočinul na Ank skupince. Pak král usedl. Jeskyní se začal šířit vzdech. Byl hlasitější a hlasitější. Stával se hurikánem, vytvořeným dechem národa. Odrážel se ozvinou sem a tam mezi kamennými stěnami a nakonec pohltil všechny ostatní zvuky. Elánius čekal, že mazanec vybuchne, rozpadne se nebo se rozpálí do ruda. To je ale pěkná hloupost, říkala mu jedna část jeho myšlenek. Vždyť je to padělek, nesmysl, něco, co bylo vyrobeno v Ang morporku, za peníze, něco, co už teď stálo několik životů, není to, nemůže to být pravé. V hučícím vzduchu si však uvědomoval, že to pravé je. Rozhodně pro všechny, kdož v to chtějí věřit, a to vírou tak silnou, že pravda už nebyla totéž co skutečnost. Věděl, že od této chvíle pro zítřek a mnoho dalších dnů je to pravý a nefalšovaný mazanek.